I gjithë falëndërimi, të gjitha minjohjet dhe shqyret më të mdoja i takojnë vetëm Zotit tonë, Allahu Gjelle Gjelaluhu, për shëndetjet mëshira, rahmeti Allahu të bareke vë të ala, të gjitha të përbashkë të qofshim bi Zotriju në pengamberve Muhamedin sallallahu aleyhi sallem, bi shok të ti besnikën, bi faminën të ti të, të ndarshme, bi bashkëshorët të ti të, të, të pastra, dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit. Pa, e prezendu ndo një parathanje dhe parahyri e të legjeratës, se reali është i njohër, vazhdojmë me legjeratat tona mbi e shkrymin, biografin e pengamberve të zotit Gjellë Gjellë Luhu. Kemi ngellë të pengamberi madhë Ibrahimi Alehi Salatu Ves Selam, dhe ky pejgamber na e ka marr një varg një pjesë të këtij vargu vetë ky me mosimet e tij të cilat i gashkoqit Zoti Jon te bareke wa taala sot me lejen e Allahu gelalala do ta përmendemi edhe një pjesë nga jeta e tij e nga ajo pjesë e thefondojm historikun këti e këtij pejgamberi e prej saj e prej këtij thefondimi lidhemi tek pejgamberët e tjerë alayhi salatu wassalam Si kur neve të ndalemi, veç për Ibrahimin a lehi salatu e selam të flasim, neve kena mundësit të kushtojmë një Ramazan, tredër legjerata e më shumë, vetëm Ibrahimin a lehi salatu e selam. Dha i cili për tjelë legjeratat me vëmendje, e di se ajo që ka përmendë mi prej mësimeve, ajo që ka nëzjer mi prej udhzimeve, është shumë pak nga ajo që ka s'kena mundësit dhe s'na e premton koha me e përmendë. Mirë po, neve kemi dëshirë që përmenimit të gjithë Për nga mërët e zotit të bareke vë të ala Në legjeratën e kaluar U shëtitëm me shëtitën e Ibrahimit Alehi salatu e selam Me bashkëshortën e ti hajerin dhe me birin e ti Ismailin Ku i kishtë elan në një shkretir Në një vend të zbrazët pa uj, pa ushqim Pa, pa asë një mjetë gjallërie dhe mjetë të jetës i kishtë e lanë pakur farë komenti dhe kishtë e larguhe dhe përmendëm diqka prej do bive dhe kalum të këpjesa ku Ibrahimi a.s. shkon të her pas here i viziton të ata dhe a jeton të realisht me bashkortën tjetër sarën jeton të me bashkortën tjetër ndërsa her pas her ja u banten ndonjë vizit Haxherit dhe djalit të tij Ismailit. Të ngjarësh që e përmendem, të cilën e ka transmetuar Imam Buhariu nga Imam Abdullah ibn Abbas radiyallahu an, aty janë të përmendura disa skena e disa nuk janë të përmendura. prej skenave të papërmendura janë skena e therrjes së djalit. Urdhi për ta therrt Ismailun alayhi salatu wassalam. Enave therrin e Ismailit. Belajen për ta therr Ismailin do t'ja llojna historisë së Ismailit. Pra, këtë bela do ta tregojmë atë historia e Ismailit alayhi salatu wassalam, derisa e përfundojna historikun e Ibrahimit alayhi salatu wassalam me ndërtimin e Qabas. Pra, sa do të flasim e lejna Allahu ju jëlloala, çka përfitojmë, çka mësojmë nga Historiku nga Zanafilla, nga filla e krijimit dhe ndërtimit të Qabës, të Mekës, ku e ka ndërtuar Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Mirpo, këtu për t'u lidh në ligjërat, shikoni tash para mendoni skenat, ngjarjet. E ka lënë vet në shkretir, pa ujë, pa pije, grujë Gruaja, pra gruaja friksohet më shumë se sa burri. Çto i afriqën e grujës se kisht djalë të xhinit me veti. Kjo ashton edhe më shumë frikën. Çto ja ksoj se nuk e kupton të çka është meselja. Domethën, ajo ajo nuk e mor ndonjë shpjegim për Ibrahimit me thanë se çështu çështu ka menduar. Jo, rryçë tu, prit që tu edhe mos komentoj më shumë vetëm një përgjigje e murë. Tha, a, lojt ka thonë që ishtu? Tha, po, kaqë. Veç, veç kjo përgjigje ishtë. Tha, a, Allahu, emara ke bihedha. Tha, o, Ibrahim, a mund është bërëm veç që ta me më ka lëzhu? A të ka thonë, alloha jo? Tha, po, alloha më ka thonë. Ta, mamë, dhe që ndroja ti. Kretë ki sikletë, kretë ki sikletë, paramendone kretë ketë sikletë, dhe Ibrahim i shkonë të gruja e ti, tjetra, Sara në një vend ku nuk është shik i vend, atje ka ujë, ka ushqim, ka njerëz, atje as njerëz nuk pat. Para mendonë dhe ditën har kur vjen Ibrahim i çka kish na çka kish më prit? Na çka kish më prit? Kur të na lajë dikush ashtu. Kur ta shoh nëpër paarën herë, u kri, erdh shpëtim, erdh lirimi, erdh zgjidhja e problemit apo shujse ard er burri, ard er burrin me cikletat. Ora mëndon i vjen burri, i vjen burri. I vjen pejgamberi i Zotit në çat gjendje të tëlasheve të, të mlora siklet i madh. Dhe në momentin çka vjen për të parën herë, thonë dietarët për të parën herë çka vjen i thotën se mi thonë a u lodhët? A, a u mërzitët? Qysh e ka luft këtë gjendje të sikletshme? Çka ju thotë? Fjala e parë. Me të vërtetë kjo është bela. Allahu ka thënë inne hedha le huel bela, që kjo bela, dhe të shofëmina detaje, po të hina tymi, tymi tem, dhe të shofëm i detaje, sa dhem, sa dhem, me nukë thikën, të e vladi, sa dhem, se kjo teorikisht është e letë, po me nukë thikën të e vladi, a shumë, shumë e si kletëshme, e para me ndone tash që shka rjedh, kjo rjedhoj, Kjo, kjo rëfim që ka nga e rëfen zotë i onë të bardhe kjovët e ara në qëtë gjendje të cikletshme të trishtushme ishin, ishin friksu shumë vjen Ibrahimi dhe thëtë kur gjohi që fjallapar tha o Ismail fjallapar o Ismail kum po andër kum po andër bashk me ty jet kum po andër unë edhe ty tha o bab i vogël fmi tha o bab Qa ki pa ndër? Tha, kumë pa ndër se duhet me therë. Para mendone, për me, me in lëkurë të nëgjarjes, leje që si ka, si ka përgzu që i erdha, e ta shkena mukëna, e, e, e ajo që ka duhet mukëna, afo? Jo, jo, tha. Leje që i kumë launë tu, ta shdu të mihu therë, du të më ta therë, djallin i tha gjerit. Qish kishin me reagu e gratë e sodit në këtë rast? Ti e ki që grujin tjetër atje, Atijeto ju me gruën tjetër. Ktu na qilan pik çkretirës, pik pa ujë, pa ushtim. As nukim nuk im, nuk më ki shpjegou pse jam tonet këtu e çka është meselja? Leçi më qilan pa ujë me djalin. E djalësh sikletov, me disa i kum dhet ujë ka pak më dhon, po vjen prej atje. Ala pa u përshendet, ala pa pa u çmall. Ha? Jo, jo më lut me ta. Jo, me, jo me, me dal, më jo më më dal në pazar me shit. E, e me, me, me e ka pëdili pak me, me sikletovë jo jo asë nërtim të arri me të therë djalin më ka thënë Allah me të therë djalin a kish qëfar reagimi kish pas po e thamë qëfar reagimi kishin pas grat e sodit e grat e tona për të kuptu kush është ajo gruje po thamë qëfar reagimi kishin qëfar reagimi kish pas qëfar reagimi mi thënë të grëstane shiko Allah më ka thënë me të therë djalin Në më therë djallin Në më therë djallin po, po, Si cëll i di gratë të veta Si cëll i prej neve I din gratë të veta Sa kishin pas mundësi Atër e një sen mës mja uble Qishë reagohin, a? E dinit të gjith Po me jathër djallin Me jathër e vladin Lëtë shkën e shpirti Qishë reagohin? E Allah u qka tha Inneha dhe lehu el bela ul mubin Qe kjo i thojn bela Qe që, që sa i thojn bela Ja jo bela se ti i gjithapo disa disa skami, disa talashe të vogla, edhe kimenduesit çilli të ka çilli ka rom mbi kokë. Ja. Andaj këtu filloi Zanafilla e Ismailit alayhi salatu vesselam, çka i tha? If'al ya abi, o baba jam. If'al ma tukmar. Satajiduni insha Allahu min as-sabirin. Fa o baba jam. Për më tepër them, o bab. Ha na na pektheim të kundërtën. Çu është e zakonshme te njerëzit për të ka për të kuptuar çka pi thot Ismaili. O bab, ti na lave vet një her, në err, na lave kurkun hiç, a? Tash po vjen po do më mtherr. A ka kop, a, a, a ka logjika? Po këtu s'i shpun logjike, i shpun imani. Tha, o bab, mos të ka thon Allahu if'al ma tukmar. Bane mine har. La hawla wala quwwa. Bane mine har. Nuk më thot pse bane mine har? u tutke në është Allah po i dracit avanoje thabane mi një erë se të gjithu një inëshe Allahu minë sabirin dhe kemë mëgjetë durimtar kemë mëgjetë durimtar me që të ajete në esër inëshallah se si e ka përjetu e Ismaili dhe qka këtë baje kënë gjarje me therjen e djalit tu kena shumë kuptime në gjerjen Allahu po javap rëzimin Allahu ja kanë djerë ka i makin e dashurijes Ibrahimi dhe Ismaili nga zemrat e tyre nga gjdo dashuri tjetër e lidhur për këtë dunjaje komplet e ka shrenjos ka than veç për muhe, këto zemra veç të mijat anda i ka than Khalilullah i dashur i Allah s'ka, nuk ka më dashur me therë fëmijen, në nuk dim në nuk dim, djetar dhoj, nuk dim diçka, qka dhem ma shumë si sa fëmija nuk dim, në këtë bot nuk dina ma shumë diçka çka dhe më shumë se sa fëmia, derisa Allahu ka thënë, "Por dunyaja është fitne." Edhe për Evladin ka thënë, "është fitne." Fitne Të provokon ta, ta mundet me ta prishë te ahiretin. Andaj Ismail alayhi salatu wassalam ishte tjetër djal. Ktu fillon gjallja tjetër. Ka lënë kjo e ket kalimin e shohme. Shkon Ibrahimi dhe porosot e kalon këtë bela e kalon këtë test dhe provim praktik nuk ishtë test me pytje me therë djali shkon këthejet pas disa viteve këthejet pas disa viteve kur këthejet pas disa viteve nuk i thot e tash djali jem rirahat se mo s'ka therje elhamdulillah therje s'ka s'kena pun në me thika tash kena mu kena uqnash ja, ja. pas disa viteve ardh er, edhe nuk po vjenë Kër vjen gërë beqarë të na, që ka bojnë? Kërë se kipa, po, di kanë. Ka arë në transmitime, se kur e ka the, kur i ka arë, urdi për me the, rakon dikun 10-11 veqarë. Kur ka arë, për zdyti, i ka bojnë Ismaili 30 vetë. 30 vetë, dikun mas shumë viteve. Mi 15-20 vite. Dhe pas këtëre viteve, para me ndo sa, sa më lëngjejët njëri ju, për këto vite, mës me pa po njërin e vetë. Dhe tash me thanë, Elhamdullilah ç'a erdhe, të rim pak apo. Tha, "Jo, s'kam vak me nejt." Tamëm u ngrit në kom Ismaili për me çaf, u çafën pak. Tha, "O djal, tash një urdhër tjetër." Subhanallahu. Urdhër pas urdhri. Tha, "Tash urdhër tjetër." Tha, "U kripo." Zbotoi ç'i ka thënë Allahu. Tha, "Tash e kam një urdhër tjetër." Cila është ai urdhër? Tha, "Do të më ndërtoj një shtëpi, më ka thënë Allahu çtu." Allahu më ka thënë me ndërtu një shtëpi që tu tha, ndërtojmë kjo është ajo qka I, i, i dalon dhe i karakterizon këtë familjet madhe Ibrahimi, Ismaili dhe nga kyprind i madh, Ibrahimi, Blezër ka rjedh e gjith njerëzimi kërejt për nga mbert për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Nuhi dërë të Ibrahimi Prejtë të Ibrahimi Kretë janë prejti Alehi salatu Vë selam Kretë, kretë janë prejti Dahon dy kategori Kategoria e par Benu ishaq Se Allah do të të fërnizoje Me një djallë kjetër pas Ismailit Ajo është ishaq E bit e njërzve janë dy Bit Ismailit Ata janë arabët Dhe bit e ishaqut Bit e ishaqut Eku jemi neve, neve si popull studione. Lepni kërkoni se ku, ku dalmi na, a dalmi te Ishaku, a dalmi te te Ismaili. Do të më studiuaj sifatat apo Sara? Sara a din pse hi ka dhënë? A, a din hi kisa e kërcnoi? E kërcnoi. U dashme hi. Ju duhet mundimi para mendu sifatat e e pejgamberit on sallallahu alaihi wasallam, sifatat e Ismaili. Shikoni Ismailin, çish tu j bapti? banë qish dush, therëm, e ndërtojnë a qabën, qish dhush të, unë nuk, nuk kundështoj fare. E të da shof me të, ishaki a lehi salatu vë selam, me rëndësish të kuptojnë një send, se kjë pengamër është baba i njësimit dhe baba i pengamërve të njësimit, pra të të madhrimit të Allahut një. Nga këtu fillon një historik tjetër e që ka dëmaje me neve. Thotë Allahu gjellë vë ala, Dhe këtë një gjarë, Allahu Zheleola ka përmejnë, disa vende në Kur'an, neve dhe të ashkoqitë në ngësurja el-Bakara. Dhe të ashkoqitë mi ndërtimin e qabës dhe dhe të ashkoqitë mi lutjet që ka i bani të ndërtu qabën. E që janë shumë, shumë ma prekse dhe ma, ma mësimë dhanëse që si sa vetë ndërtimi. Nëndërtimi këtë e dimë, mirë po lutjet që i ka bërë, Ibrahimi, janë të cilat neve në nevojitën shumë. Ndërsa do do të shkoqëcit me mësimat e e e kësaj e këtij ndërtimi madhështor të së në ka bo Ibrahim i alay salatu wa salam fadallahu jalla wala sura al-Baqara wa idh yirfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim fadallahu jalla wala idh idh eteka kush e mban mend është për kujto dhe konkretisht thaun histori id ather në kur të kaluarën kur Ibrahim i ngritë shtyllat e e shtëpis celës shtëpi sallahu xhelle xhelle jalalu në transmetimin e Abdullah ibn Abbas ka ardhur se kur ka ardhur Ismail alayhi salatu vesselam ekazej duke e gdhënd shigjeta duke punume me dru Ismail alayhi salatu vesselam dhe i ka thon ja Ismailu inna Allahe emara nibi emrin ka than o oh, Ismail Allahu ma ka than një urdhër ma ka than një urdhër kale fasna ma emara kebihi rabbuk tha bana ata që ka than Zoti Jot bana ata që ka than Zoti Jot kjo është tefsir i shtëpis dhe ndërtimit të shtëpis idhjerfa kur ngritte Kushe ka le dzukur anin e di se është e përkëthyjer në kohën e kaluar. Jerë fa, kuri ngritë të shtyllat. Mirë po zoti jo në gjele gjelelu guna e tregon pak më ndryshe. Thot, idhë jerë fa, në gjuhën arabe, jerë fa, është kohë e tashme. Arafa a, jerë fa, u, irë fa. Jerë fa, është kohë e tashme. Ndërsa, arafa, është kohë e kaluar. Neve në cilën kohë në ka arë, Në ka arë në kohën e tashme E në gjuën arabe Djetartë e gjuëhës Koha e tashme në gjuën arabe është koha e vazhdimit Pra e mos në dërprerjes e veprimit E mos në dërprerjes e veprimit Pra e ban një veprim dhe thujam të bae Këtë që ka argumenton Se ti nuk e ndalë këtë veprim Nuk e ndalë këtë veprim E Allah u gjellëvala që ka në thotë kur Ibrahimi ingrit të shtyllat e shtëpis. Kënë gjari ka ndodhë të kaluarën, pa allo pa e të regon me kohën e tashme. Se valë, thojnë djetarët, li enë e thëraha bakje, se gjurëmët e kësa shtëpije kanë mbet. Apo? Së shtëpija është, vizitohët, i ballt ibadet Allahu ju jellu wala ze merr tani jezve per mallohun kush kan shku n qabe edin çfar emocioni është më porjetue më pa shtëpinë e Zotit te bareke u teala shikoni në Mek nuk ka kur farxhelbrimi dhe dhe konkretisht në Mek nuk tërhiq kur jo hiç në Mek nuk tërhiq kur jo hiç kodrat, edhe që të kodrash ka janë nuk janë kodrat si tonat me gjelbrim pak me taknaq sinin që shka thënë Allahu i gjellohala u amin kulli ze u gjim behig dhe këna kryu e bim dhe, dhe blektori dhe gjithë shka që ka ju shifni prej shtazëve dhe jeshilokut, behig ja u kënaq shpirtin, apa? kur i shefti shtazët, e taknaq pak shpirtin atje s'ka gurri është edhe që të kodrash ka janë gurri janë po pëse shkojnë atje? pse shkojnë atje. Që ajo shtëpi që aty, që ajo shtëpi as gjelbërim i më i madh çka ekziston. S'ka gjelbërim më të madh. Nuk ka gjelbërim më të madh. Emocionat më të mëdha i shef Kur. A dini Kur? Sikur Ibrahimit. Emocionat më të mëdha janë këto. Tu i lon fëmit në çave, pak para, edhe para sa më ndërtu. Kur u largue, i shikoi atë Dhe me emocion Rabbena Inni eskentu me ndurri e ti Tha o oh, zot që aty e kumë leo në familjen Djetarë të than Shyti kish që aty Që aty përdu po me nejtune Mi po i kish problemin me vashorter Djetarë të kanë than Kjo, që ka argumenton Nëse ju e dini, djetarët e studiojn Shprejen, pse ka art E tashme Ka mujt me than Këtë në gjarje, si janë tash, ka ndodh dhe kretë në gjarët që ka ndohin mbyllën, në byllën liber mirë po në gjarë e ibrahimit së është në byllën liber ja, hipja aeroplani që këshirë në gjarën e ibrahimit djetarë kanë thanë kjo argumenton se ve pra ibrahimit vazhdonë vazhdonë dhe na përjetojnë në nga kjo ngrite i arfa madje disa djetarë kanë thanë kjo në kuptonë edhe një kuptim tjetër se në përmet qësa ngritje edhe na ngritemi në përmet qësa ngritje edhe na ngritemi ka njëri i cili me shpirt musliman me bindje nikaçor e iman me pos, nikrim që i ka thën Sallallahu alaihi wasallam dhe ta vizitoje këtë shtëpi të Zotit njëti e tkthehet i njëjti njeri. E pa mundor është. E pa mundur Allahu të gjithë atë që s'kan shkuar Allahu ja mundson të shku. Dhe ta shohin se ç'ish është kjo, ne ta lexojë këtë ajet pasaj atje. Dhe disa dietar kanë thën preferohet ku shkojnë çabe me lelut këta jetë. Pas wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id al-poletimi është ndryshe poletimi është ndryshe andaj j'a prekuptime është se na ngritemi me ngritjen e tij ngritemi me ngritjen e tij argument që na ngritni me ngritjen e tij është ajetet pak më poshtë ku Allah e përfundon ngjarën e Ibrahimit dhe thot kush ja kthen shpinën Ibrahimit a jamë dilet wa man yarghabu an millati ibrahim illa men sefi henefse dhe nuk jakten shpinën në fese ibrahimit dhe ishqa e që do me po vetën kum, posht a e që do me po vetën posht jakten shpinën a e që do me po vetën nalt ishkon pasati a lehi salatu vë selam pasatet allohu gjellëvara a ibrahimi ingrit të shtillat e shtëpis prej dobive që i kanë dhirë djetart është vlera e Ibrahimit alayhi salatu wassalam nga thonë diatart nga përmendja e emrit në ligjratën mbret Ibrahim polemik thash Allahu s'ka përmend emrin e ka lënë pa emër ata kur tha ai kush esh alladhi ai i cili polemizonte Ibrahimin mirëpo gjithmonë kur Allah e përmend ngjarën e Ibrahimit Ibrahimin e përmend me emër ata i thoi ke baba i vet populli vet A do rus te i doive, ama gjithmonë në çdo rast Ibrahimit s'ja si shmang këtë përmendjen e emrit. Pse? Allahu kur e don dikanja përmend emrit. Allahu kur e don dikan, ja përmend emrin dhe na kur dojna me ndëruj dikan. Më thua o ti, as këto ska. Dietarët kanë thënë nga kjo kuptojnë diçka, Allahu po na mëson. Allahu para mëndon, nuk ka nevojë për kërkan mirë, pa Allah u përndëron në robin e ti, kur tha Ibrahimi, ja përmendi, emrin. Andaj kjo përfitohet se, kur dëshirojna dikan me ndëruhe dhe me rëspektue, duhet një apërmend, emrin që ka aj e do. Emrin që ka aj e do. Andaj peksa e kuptojna se njërzit e mirë duhet një apërmend emrat, qështë një apërmend emrat, Allah u gjellë vë ala në Koran. Kjetëra, ngritjes së kësa i shtëpije kanë thanë djetartë kuptohet edhe një sendë sa Allahu para se me përmenjë shtëpin ka thanë kështu i dhjërfao Ibrahimo el kawaide min el bejt kur Ibrahimi i ngritë të shtyllat e shtëpis dhe realisht Ibrahimi i ngritë të shtëpim pësa Allah për përmenjë shtyllat pëse Allah Allah nuk thash, nuk le diqka pa e përmen dhe e përmen, vetëm se ka urësi. Se për atë shtilat, djetarë kanë dhënë, nga se podonë neve me nga e dhënë një mësim, kur të ngritë një ditë shka, ha? Kur të ngritë një ditë shka, me shtila, me baza, me themele, nga se nuk qëndronë pa shtila, gjdo sen që ka dëshironë me ngritë, ngrite me shtila, ajo e cila nuk nëndërtojët pa shtila, ajo nuk ka dobi. Dhe kujt ka dëshir vetëm me pa shumë, me pa, me Ibrahim i nuk e kisht ndërtu, a e dini se Shtëpia ka qenë shumë e vogël. Nuk është sot me me kët me kët përmasat e e, e shtëpisë, sot çka është ngrit çapja. Ka qenë shumë e vogël, me gurë, para më nda me Ismailin, djali i vogël e ka ndërtuë nga një gur ja kaprua. Mirballahu ka, ka thonë Kallahid. Shtylla ka qujith. Dhe ajo shtëpi e vogël dietar kanë thonë, për shkak se i kishte shtyllat e forta Allahue ka me lanë dheri ditën e gjikimit. Nga shka do të me bo? Kanë dhënë djetartë, me vendos shtylla më brenda vetës tonë, më brenda shpirtit tonë, më brenda imanit tonë. A nëpse për jashtë nuk dukëmi shumë të lojë, apo? Do më dhënë, nëse i kemi shtylla të thellë, dhe i kemi imanin të thellë, së është problem të ipse nuk doko shumë që i të bo shumë. Se Ibrahimi a.s. Nuk, nuk, nuk e ndortoj diqka të palat, diqka mu pak Aja su shifke prej lakë nuk shifët Mirë pa Allah, tha Shtil, e që ujti shtil Kjo përvidohet një mësim Shumë i madhë, se neve nuk ka nevoj më zbukurue shumë Nuk ka nevoj më bë Tjashtë më në me bë Mi për të branqë më Të branqë më në me zbukurue Dhe me qenë e fuqishme Dhe se e branqë më i kahe Rojtë thao, shka problem. Herdo kurdo kamë njerë frutet dhe gjelbrimin e vet. Kjo është prej dobis. Tjetra kanë thënë al-muawana wa ishraku al-ehli wal-awlad fi al-fi eh, al-amel al-salih. Ma në mëktap. Dedar kanë thënë në tefsir bashkëpunimi dhe pjesëmarrja apo marja e familjes e vladve, fëmive në ndërtimin e veprave të mira si djetarë kanë thanë, Allah u pëthot i dhjërfa'u Ibrahimul kawa'i dhe mine lbejti u e Ismail konkretisht, mihi ajeti që që kanë shiku djetarë i vjek shtu kur Ibrahimi e ndërtoj shtiru atë shtëpis pik, pik Kush e ndërtoj shtëpin? Ibrahimi? Ta është ardh edhe një, një lidhë se uë Ismail, edhe Ismaili. Djetarë ka dhërë, Ismaili ardhë mas përmendje shtyllove dhe shtëpisë, e dheri këtu ishte vështë Ibrahimi, sa aje, aje ndërtoj, aje ndërtoj. Po Ismaili këtu, disa gurja ka apruhe e ka rejistru Kërani. Disa gurë, shka mujtë. Dhe disa ka është transmetuar në Ibn ka transmetoi Imam Ibn Kathiri në tetsirin e tij nga Ali ibn Abi Talib se ka thënë kur i tha Ibrahimit o Ismail më afroçat gur i pak më të fortë tha o babs po mu s'po spomun, mundem shumë i ran koka tha ani bëma pak më të vogël bëma pak më të vogël ja vdhuni pak më të vogël pse tha s'po mundem nuk e ngarkoi nuk i tha ani çish jo çata keni më prush kapeli i pionë Jo, ani bëma çka çka të mundesh. Mir, po nuk i tha as as ti s'ka ne të dit kur jom. Ti ai të dosh me punuar, se si të dosh me punuar. Si dush me punuar, çish ta munë? Un jam inxhinier këtu. Un jam ndërtuesi. Ti s'ki nevojë ti, tash vetëm të minimue. Apo mjeshtri nuk mundot puntorin, më thonë un stabi këta, duhet të aprova po. Mir, po dietar thonë, Ibrahimin nuk u shtecën, hani, bëma çka çka mundesh. Mir po Allah, me çka çka mund me ni guri të vogël nuk e la pa e përmendur Ismail, edhe Ismaili. Do thoni, pan Ismaili konkretisht nuk kishte pjesmarrë tepër i ngushtë me, me ndërtimin, ama Allahu edhe një vepër të vogël e përmend. E këtu çka poftojna? Shpesh herë shumë prind, shumë kujdestar, shumë familjar, shpesh herë dhe kjo është pasojë që na shoqëria ne kena këtu edhe e, kemi negativitet edhe dembeli të madh dhe plogështi. Çka bvoj? Rrëti djali jam se ti ti dush me pushuar. Rrëti vajza e mes se ti nuk ban mulo, apo? Rrëti se ti nuk i je për këtë punë. Rrëti, rrëti, a, a çka vot? Është ajo kujto se tani ti do të bën ai, apo? Edhe kur ta boi pastaj do një punë të vogël, a mashallah çfarë punë që bë. Se se i duket se ka dorë për të zakonshmës. Ibrahimi ka ndryshe. Nuk e lënë Ismailin me nejt. Nuk e lënë Ismail me nejt. Çu puno, çu puno, çu puno, apo? Pse? Sepse njëri ju duhet me e bop jesmarës familje në veprat e mira. Nuk duhet me u shmangë nga veprat e mira. Dhe duhet me ja u formu mendësin, a? mentalitetin. Me, qashtu me, for, me formu e gryka të mendimit që, baba jem, ko gjapuntorë konë vala, baba jem, kështu punoj ke kajrë, dhe të me punu e, marë e thëjnë, a i kështu, unë e kështu, a ba? formohet mentalitetin nga vexlija, e nëse në vexli nuk ja formohet mentalitetin, pasaj është problemi madhë. Pasaj kanë thonë djetarët, pas hiris në bilik, nëse njëriju është qenë neglijent me fmiju në ti, kanë thonë malet i ka kodrat mishkull se me ndru fmijën e vetë, zëndrot. Atar baje që është tu qësh e ki brumos. Tjetra kanë thonë djetarët, prej dobive se Ibrahimi e mordjali në vetë, me shoshru në veprat e veta, ishte që aje dintese ishte në pleqri. Thotib nuk e thiri, Allahu edin më smirti, mirë po mosha Ibrahimi të kërë ndërton të shtëpin, ishte një qinë vjetë. Dhe ma e sakta, Ibrahimi ka jetu dëqinë vjetë. Ma e sakta ka jetu dëqinë vjetë. Po një qinë vjetë ishte imë mo, në moshë. Djetar kanam, pëse mor Ismailin A e din të se s'ka mundë që i shumë minimu Aja, E din të se nëse vdes Dutë me mejtë dikush Dutë me mbetë dikush me mëtërshyguhe Dhe pengambert ketë këta e kanë dëshirua Dutë me mbetë dikush Që duhet me mëtërshyguhe Andaj, na, a, a, na nuk duhet me vdekë E, jet, e me ndru jetë E me s'me mejtë kërkush pas neve a? Dhe kjo argumenton se A e kena dashtë të kajirin si duhet Apo jo Shikone, qdo pengambert I ka thonë Allah më qëtë rëshëgjimtarë, më qëtë pasardhës. Adha Alla Allahuna kam sunë e surën furkanë për mulut me këta. Rabbena, heblena, min e zwajjina, ve dhurrijetina, kurrat e ajun, ve gjalna lil muttëkina imama. Dhe disa trasbetime këtë fjallë ka tham, Ibrahimi, alej salatu selam, ka tham, o zoti on, na jep nga bashkëshortet tona, në ngratet tona, dhe fëmite tonë, qrete ayn knatsit te syve knatsi çka doon knatsit te syve let jen sikur neve let jen sikur neve edhe më të mirë dhe pastaj ka thon uja'alna lilmuttaqina imama dhe nëse bëhen të mirë e bëhen devotshëm na bën neve imam na tien atpart se njeriu Ibrahim alayhis salam diku çë kjo është imam mirë po edhe pasardhës let vin pas meje andaj besimdari duhet që khajrin që ka e ka të vetja edhe e dinja, aftësi, mjeshtri që ka e ka, duhet me pasku i des nëse vdes, së so ti nuk e di wa gja e të sekra të lmauti bil haqë, dhalike ma kun të minhu të hidë, në surën kaftat Allah subhanahu wa ta'ala ti nuk e din ku djenë agonia, ku e di sa njëri ja të shkuve, ha, për dit për dit shkoj, 150.000 njerës vdesin nga për dit në, në bot 150.000, nuk e shifër që është me ba e gare me këtë sh E çka më bë, me shumë me vazhduë punën, me shumë me tatrashguë dikush punën, në çdo sferë, në çdo sferë, në çdo fush të jetës. Andaj kjo është prej dobive të çka e kanë bërë dietaret. Prej dobive të tjera kanë thënë ehmiyetul qabul wa an al mudara fi al haqiqa alayh. E kjo është ajo çka besimtari duhet më pas parasysh ku Allahu Gjellegjelluhu thot në gjuhën e Ibrahimit dhe në gjuhën e Ismailit duke ndërtu e kanë thonë Rabbena të kabbel minna O Zoti Jon pranoje prej neve O Zoti Jon pranoje prej neve Shikoshka të dojnë djetar Rëndësia e kabulit me të ba Allah i kabul rëndësia e me të pranua Allah dhe se realiteti veprave silët tek pranimi edhe nuk është te vepra. Pra, lartëti ku është te pranimi, jo te vepra. Vepra është vetë reflektim i i kabullit, i ridas, rizolokut Allahut. Argument, argument janë shumë ajete, na nuk nuk e kena këtë temp se, po e kena shkoçit prej prej Ibrahimit alayhisalatu selam. Ka thënë Allahu jalla wa wala illa man ata Allahu bi qalb salim. Se Allahu shpoton vetëm atë cil i cili vjen Zotit me zemër të pastër. Ku janë veprat? Ku janë veprat? Thonë dietarët, veprat atje te Allahu se shiko. Ti kur bën diçka, kur e ndihmon një njerëz, ja krynë nevoj. Kur kur jash Zot dikujt dorën, ja në lëmosh, ja krynë nevoj, sa shkon e krin ata. E, e e kompenzon material apo e shndron material dhe ndihmë konkrete. Po mirë, kërë ti i ban i badet Allahot, edhe i ban mirë, ban veprat mira, qëka i ban Allahot e? Qëka i duhen ato? Që, që, pezojmë që, nimi vjetë ki punu veprat mira, edhe i thua Zotë që? Ku ti qoja, jëta? Nuk i duhen, vehu e lëgani, ka dhe në lahu punu, ku mduhen këtë pun? Qëka mduhen muhe? Shpesher këj mentalitet bizotrën të na, se kër i ban e dhe punë, e, mirë, tash, ja kam dhe në lajtë, shumë pun, edhe... Jo, jo, jo, ti mundët, këtë Allah me refuzu. Vë kadimna ila amelin, vë kadimna ila ma amilu min amelin, vë gjëallnahu hebaen me në thura, surën furkan, le gjëna jetin. Thotë Allah, subhanahu wa ta'ala, i morë në do punë që i kamboj njerëzit, edhe i bojna heba, pluhën, edhe i shpërndojna, pluhën. Nuk i duën, zotë i gjëllë wa Allah, aje është i madhë që mjë udojshë punë të tona. A, a kem gjuna qarë, a kem takvali, a kem jo besimtar, a kem besimtar, a kem shfrenum, a kem të frenum. Qka do që jena? Allahu ka thënë, wallohu ghaniju nani lë alemin, kur kush nuk i duhet? Iqë, e këta Ibrahimi mas mirë ti e dinte. Ibrahimi mas mirë ti e dinte këta. Aja është baba i qësaj që ti kuptimit. Tha, mas jë ndërtoj kretë këta. Qikone, kjo ishte pas testimit theres? E kis ka lu ploteste, e lagurën vetë, la fmijën vetë. Ju a mendoni se ç'as le të ka kaluajo kur e ka lënë fmijën? Dihetor thoinë zemra, zemra ju jo ka dhrit. Dhe e ka pa Allahu se bë drithet zemra. Dhe ç'a drithet zemra ka thënë, "Therre." Therre e largoi kët dashurin. Vetëm vetëm muhle të mbetën dashuria. Mir po Ibrahim i kët punë çka i bante, e dinte se kjo s'ban do vi. Tha, "Rabbana taqabbal minna." Fa ozot Unë e vona të këta çka ti më urdhrove. Po unë e di që një mesele. Se si mos më pranoish kot e kot. Si mos më pranoish, ket huaj më shkon kjo mua. Andaj tha bashkë me djalin e tij. Në koment ka ardhur se e, edhe e ti ka mbsur edhe djalin e tij, ka thon çoj i dhurt. Fotobulloj Ibn Abbas i ka thon çoj i dhurt djalë jam. Ta lutnë atashallahu më prano këtë vepër. Pse? Se nuk i dihet. Ket i go, po stpronan Allahu. A munë është bidhonë që i është besë në pranove? Së të pranonë. La ju s'elu amma jef'alë. Allahu nuk pyte që ka ve pranë. Tha pe nga mberi sallallahu aleyhi wa sallam hadithin Bukhari e që nansana, monsana, Allahu, në në së në mundëson Allahu u gjellëvarë në njerë me folë për këtë hadith sa është eransishme të ti nuk munë është mi a imponu zotit tanë me t'i pranu punët. Tha pe nga mberi aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam e te dërune me nilë mufl i cili ka dështu e në punët e ti tha nja Rasul Allah i dështu më në veprat e tonë në jetën tonë a i cili s'ka pare ka investu pare ka dështu e ka pos kapital ka dështu tha jo ki nuk e i dështu se ki është dështim dë një kalor tha i dështu më ashtë e ledhije ti bis salatin was sijamin was zakatin was adakatin was a'malin këll gjibal subhanallah faq i dështum është ai icili vjen ditën e gjikimit me namaz me xhurim me zakat me sadaka me vepra si kodra si kodra mundi parlend u si kodra edhe çka ku janë këto kodra tash ku shkojnë këto kodra shatem hadha wa akal ma hadha fa wasafak dam hadha fa aka shaket e kacenu ket e ka Ja ka morë pasurinë, e ka plaçkit ketë, e, e ka vra ketë pa haqë. Vinë ketë, atje, tisë munë është me thonë kada kada, mos më më mërë që këtë namazë. Qatë ku më mërë, s'kam, s'ki që është me a ja kompenzu në drishe. Me shka me t'a dhonë, be ma qëtë namazë, be ma qëtë zëqatë, be ma qëtë sadaka, ma ki që në nderin, më ki në përkampë, i kompenzu në ata është me vepra. Për nga më mërë, ja dhe i salatë, Në më bankrotu komplek ski. Këtë investimi jo të shkon bosh. Pse vallë? Sase ke si kuptuar kë një edukat me Zotin tan, një një një trajtim me Zotin tan, dushmkon i kujdesshëm me Zotin tan. Mohoni sjellshme me tërbije, Rabbana taqabbal të minna. O Zot, mos më zban më marr dikush kët punë. E këtë çish bota, duke mos i hin hak kërkujna. Do se mos e shkel kërkan. Pse? Se ti nuk e din atë pranon Zoti jot. E Ibrahim i din të shumit kët mesela andai tha, Rabbana të qabbel minna, o zoti jon pranoje për neve. E para me ndoni jo vlezër Ibrahimi, Ibrahimi, sa pun t'i bante, o zot pranoje, na shpesh her 4-5 pun n'i bëtë mira, zotin arrujt më zoti konë ato pak me një përgjëci pak matë madhe, që ka menojna, se na jena shtiuat e tokës, apo me vdek na shkonë, jo, jo, jo. kanë vdekë për nga mërtë, kanë vdekë për nga mërtë, ka në vdek njësë më të mirë kësa i toke, po vazhdojnë anë, që, po pëllizhërojnë, po falmi, apo, ka në vdek, i ka, në toke janë, mos me ndësë e patiz vazhdojtë, vazhdojtë edhe ata ndoshtë edhe më mirë, vazhdojtë ndoshtë edhe më mirë, andaj, duhet me dit kush është zoti jonë, duhet me dit kush është zoti jonë. Tha për nga më beri sërësën lëmë në këtë kaptin, në hadithën se në kan min siyame el ju' thapeynga mbere sallallahu alaihi wasallam doshta ndonjë agjërues fitimin per agjërimit e ka vetem urin vetes e ka e ka sikletov stomakun e tij na barkun e tij wa dhama wa aitin ka nejt pa ujë dhe shlrsit wa rubba qa'imin hadhuhu min qiyameh sahr thave doshta nje i cili falet natën kërret fitimin aty namaznat e ka se os lodh nkon kur forfitimit e Allahu xhalla wala. Por do të ta kuptojmë një meselesh shumë të rëndësishme se Allahu xhalla xhalalu nuk i shikon veprat prej fasadës tonë, çka na e kenë cit të përpara, pa ai shikon me zemër, me me palc, me me palc. Tjetra çka kam përmendë dje tort, ojse Ibrahim i alay salatu ve salam e ka lut Allahun me dy emrat e porstadshm për kabull. Me dy emrat e përshtatëshëm, dhe me thonë, kur të bësh lutje, dush me e njoftë Allahën, se cilat emra edhe cilat cilësi, në gjdo vej për qëshëmë, që nuk lejot me thonë, o, Zot, ti je ma i forti, falë ma gjunahin. Po duhet me thonë, o, Zot, ti je ma i më shirëshmi, falë ma gjunahin. Ti je ma falësi, falë ma gjunahin. Apo, o, Zot, ti je i fort, shkatroje zulumin, shkatroje, Ata i cili banë fesat në tokë, shtu po E Ibrahimi a.s. Shikone, në gjdo lutje Ja për shtët të duas Emrat e Zotit Kuri tha o Zot pranoje prej meje Shka i tha? Shka i tha? Tha o Zot Rabbena te kabel minna Inneke ente Essemiu alim Tha se ti je Ajë cili dëgjon Dhe dhe dhe dhe Dëgjon dhe je i dishëm, pse bashëto dia? Pse bashëto dia? Se ti o Zot, jete dëgju lutjen. Jete dëgju lutjen. Lutja e cila nuk ndjehet nga lutsi, se po ndoqjon ai i cili po drejtohet lutja, spranohet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë dhënë Imam Tirmidhiu, ka thonë inna Allah la yastajib du'a min qalb lahin. Tha pengambejle a.s. Allahu nuk i përgjigjet një lutje nga një zemër e e shkujdesër. Pranoje, ozot. Allahu i kabul. Kështu nuk e vranon, Allahu i gjellëvala. Qështu e vranon? Me dhemshuri, me njenjë. Ate një, Allahu, tash lutjen dhe jam të ju lut me pranu dhe me shumë sinceritet. O, zot, pranoje. Andaj qështu ka të në Allahu i gjellëvala. Të darru anën vë khifeh me, me dënesë. Këtoni fjallën dënesë duke e, e, e, e, e më poshtë vetën me, me një loj toni të dhimëshur, të i pojtu të shati, pojtu të shati dhe po ki të shirë me të pranue. Ndhe i tha, semija el alim, tha ti e a i cili e dëgjon, dhe i tha i dishëm. Pse i dishëm? Pse i dishëm? Se ti e zotë, e di kujtë dushë me të pranue, e kujtë nuk dushë me të pranue. Pra une e pranoj këta. Pra une e bonat e imën, Ti ai cilë tash e vlerëson. Nuk mundesh për shembot timë vot testin, edhe më thon në fund 10 çe e kam. Çish 10 çe? Kush e vlerëson kët? 10 çe. Ti ja profesorit. Profesori komisioni e vlerëson kët. Ai i cilë ai i cilit ka vendos test. Ibrahim i nuk tha, Këshilla Zhatune, Ibrahim testin e thersë kalova. Fmijën e lash. Me haxherin e kalova. Me popullin u konfrontova, me babën u konfrontova, konfrontova krejt i kalova. Ço bën ndrejta? Çe po ja futi një dhëçe vetes apo? Jo, jo, jo, jo, jo. Ti oz, ti ja, ja, ja, ja. Tyjo, zot, tyjo, i cili tash i vendos vlerësimët. Andaj mos kërko vlerësime për njerëzve. Mos kërko, s't ban dobi se ti të llogaritin takvali. Se ti je musliman mir, i mirë, je i devotshëm e kimriçillon. Jo, kjo s't ban dobi. Ibrahimin mësoi këtë. Tha, kujdes. Vlerësimet mirën prej të Zotit ti mulësh me kanë më i miri të njerëz, më i mirë, s'ka më të mirë se ti, të njerëzit. Te Allahu xhallahu alai abghadul khalq mayuraytur. Onda kta duhet me pas kujdes. Ai cakton vlerësimi subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot: Rabbana waj'alna muslimin laka wamin dhurriyyatina ummatan muslimatan laka warina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kjo njari e vazhdojnë dhe ma shumë, mirë po në me këta jetë e përfundaj. E përfundaj salatu, wasselam, edhe përfundaj njari e Ibrahimit, alehi salatu, vësselam, dhe lezzon edhe njëherë të shtëpite juve, edhe njëherë njari e Ibrahimit, dhe thello unë i ma thellë, se ka shumë, shumë dobi, që ka une, une po duvesh mi au qelë temën, nëse dikush se ka majt me në ligeratën, mi afton dhe është dobi për tije, nëse vetëm ki thonë, mirë që o gjaj qelë që këtë temën çojrë ta shtat ta shfletoj vet, ta kontrolloj vet, ta holumtoj vet. Nuk ka problem. Studimi është i hapur. Prandaj mjafton me të ron një shkëndijë e ti pastaj me me çel më shumë. Shish katadallahu jellualla. Vazhdon me na kallzu qish po lutet. A pra por ja përkujtoj. Se Allahu nuk na kallzon diçka kot e kot. Ai ka shumë çega, ai ka ndërtu shtëpinë ukri. Po po vazhdon me na kallzu qish po lutet. Rabbana vazhdoj saq përditë o Zoti Jon. Waj'alna muslimayn laka, fa o, o Zot na ban neve musliman. Subhanallah. Ibrahim i Ismaili po i thot Zotit bashkërisht, tu dit. Ne o Zot na ban neve dy musliman. Senaj na dy veta muslimeini dysh na ban musliman ndaj teje. Dhe ban ne familjen e cila vjen pas neve pas arstit e tan u met musliman ndoj tjeje o zot na i trego adhurimët e haqjit erina me nësikena në ka zot ashtë qysh me bëha haqj o zot i on na e pranot taubën, pendimin me dëvërtejt ti e pendim pranuës dhe shumë i më shirëshëm shiko në farë lutje Besoni këtu façet, vetëm tash me hes façet, e shpjegimin çesa lutje, vetëm façet, ju keni më thon, naleo gjose, shoh. Po pastaj mutu shkoçiit me ato ngjarje, me shpjegimet, na duar lexhërata, mirë po shkurt. O Zoti jon, pas këtë vepra na bën musliman. Subhanallah. O Zoti jon na bën musliman. A a kish dyshim Ibrahimin Islamin e vet? A, a kështë dëshimë se në ashtë ta më kajin, pak dëshimi, si jam musliman, si a, a jam musliman, si kur shumë njësë, a vo? Së përdi, a re jam musliman, a si jam musliman, sot i do këtë në këshamë si jam musliman, a mësebona, këj mentalitet, jo. Nuk dëshonë të. Tha të Abdullah ibn Javasi, le mjë shukë kë, s'ka dëshuë, po që ka ditë, i dishka tjetër. O zotë, që kjo që jam musliman, une, së shprej meje, o shprej te <laughs> e kam unë, një përbuz, një, një përvesh, një, një hund, një përsi, një mendje, të gjitha këtë komponente pika dhe qëtëri, i që lisë ka besu. Po pse u bane une, kështu a i nuk u bane ashtu? E, ti, ti tha, ti i bane këto. A edhe, që ka tha, tha hozat, shtoma, shtoma, lëmë që këtë gjendje. Pse? Se me fuqit e mija dhe kapacitetit e mija, rëzikohen. Pse? Se njëtë atë komponente, elemente, i kohë dhe qafiri, po për se s'pobeson? Hajlëm të shpjegoj dikush, se s'pobeson? Sa Allah u shikon dikon që ka ti nuk më nëshme shikue, a i shikon, a i shikon për tej, perdeve tona. Andaj tha rabbena, wa gjalna muslimejni leke, o zotë në ban neve musliman, ndaj teje, andaj neve duhet me shtu islamin ton, vazhdimisht, një thënë Allah u gjellu ala, në ban musliman. Tjetra, Kanë thonë djetartë, nevoja e madhe e robit për zotin e tina, nevoja e shiddetul iftikar, e me qëta apo Ibrahimi, Ibrahimi. Qysh, shikone në gjdo rast Ibrahimi që ne ka kalëzua Allahu Zhello B'ala, ba Ibrahimi shpeshe për sërit një fjalë, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena edhe lutin që ka na e lutin në të shihud Rabbena atina fi dunja hasena pa fi lë akhirat i hasena prej kujt është marrë e këti njerit madhë madh, po përse ati nuk është Rabbena përse nuk është o Allahumme o Allahu jon po është Rabbena djetarë gënë thonë kur njeri thotë o Allah dalon kërë thoje o Zotë i jam e Ibrahimi e përdorte o Zotë i jam që shtu Allah u në kam su përse se njeri kërë thotë, o, zoti jam, ndjenë ma shumë varfëri nda i ti. O, zoti jam, pro, ti e zotnija, unë jam robi. E kështu në lutë të Ibrahimi, një darë gandë në shqitë dhe të në iftikarë, shumë fukara, e ka ndjenë vetën për a para zotit të tina, me gjithë këtë veprat e mdoja. Sa e ndjenë vetën fukara për para, para zotit të tonë? Sa e ndjenë vetën që ki nevoj për ta, me ndihmu ajë? me të shlu në dimë ajë, me të njërosë ajë me islamë, me të alëshuë, me të alëshluë forëcën, e durimin, sa, sa me ndonë që ki nevojë? A me ndonë se, ha? Uh, une e kam meritu këta, e kam meritu këta, jo, vabasë këna meritu kur gjo. Ajë ne ka dhën neve, subhanahu, wa taala. andoj djetarë kanë thonë, se për sëritja Ibrahimit Rabbena, Rabbena ka qenë për ta të reguë se njëriju është i varë për, për Allahun gjelle, gjelle wala e sinjeritetit ku i ka thon Rabbana wej'alna muslimin lak derisa muslimeine ibyan të sinqert. Jana për kuptimeva është të sinqert. Pra e nënshtroi fytyrën time për para Allahut sinqerisht pa njolla, pa gërvisje, pa pa asnjë lloj vesi dhe tme te ndaj nënshtrimin te ndaj Zotit te bareke we taala. Te tra është ç'njeriu duot më smai anashkalu në doat e tina familën e vet. Çka tha Ibrahim? A ka bujt me thon, o Zot, shpoto alhamdulillah, që po lutna edhe për Ismailin sa e kam këtu afër, po lutna edhe për çka të gruaje të ema e për çka të gruaja tjetër, se Ibrahimi ka pasur disa gra të tjera që sa ti kanë mbarvein dietarët, jo vetë Sara edhe Haxheri. A ka u thon, çto shka bishof, po lutna? Jo, është lutur edhe për neve. Është lutur edhe për neve. Dietar kan thon, kjo shka argumenton? Zemrën e madhe. Zemrën e madhe e Gabos. O Zot, çe kët mishë më ki don mua. Jep ja këtejve. Jep ja u këtejve. A dini Adin Ibrahimin në Surën Bakara? Shkoni kthene te Sura Bakara te kur fillon te kjo ngjarë. Wa idh bithala Ibrahimu rabbuh. Kur e sprovoi Ibrahimi, kur e sprovoi Zoti vet Ibrahimin. A e ditë se Ibrahimi, jo ç'i as lutë në e për hajër. Ka thënë, "O Zot, kërrej di të mi Bani si june Ajë kujtonë që të kejtë munë të Allah i bëbë për nga mërë Bani kejtë që të si june Bani të mdoj kejtë si june Qëka tha La e nalu ahdhët dhalimin Tha zullum qarës munë në mëmri këtë meselë Atjertë po Zullum qarës në më mëmri Dje darë gandhan Lutje në Ibrahimit Rabbena Wa gjalna muslimeni lek Wa mindhurrijatina Ummetën muslimetën lek Dheri sot është lutë për neve Për neve dhe disa disadiator kan thon Muhammed alayhi salatu wasalam është porgjixe e lutjes së Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Andaj në kta çka kuptojna. Më na shkalu familarët. Më ja dash të mirën të gjithëve. Çka të kushton ti, më thon O Zot, kthjesh kët popull ulzoje. O Zot, kthjesh kët popull që shpesh qore. T'ket ktheja çka i ka kë ky, largojja, çka të kushton? Çka të kushton? Amma Njeriu kur është i ngushtë, në vetvete gjithçka ngushtohet për rreth tina. Tjetra është se esenca e njeriu është ignoranca. Esenca e njeriu është ignoranca. Ku shikojmë çai ka thënë Allahu xhellahu ala, "Rabbana wa arina manasikana." Ka thënë, "O oh, Zoti jon, na i trego adhurimet e haxhit." Çishme të bëh hax. Rekord Gibrili e ka, ka zbriturish me bëh hax. Këçka argumenton. A ka bujt më thon E ndërtova, e tashun ja. e çish më morën menjë, shkoj këne, shkojn atan, ta dhuroj diçish. Jo. Unë ndërtova deri këtu, më thave ndërtoje. Tash, tash erin në amenësikena. Ne qazosh të shme ta adhurove. Kjo është një mësim vetëveti se adhuri më të mirë on për Zotin, jo na. Ti s'mund të adhurosh Zotin në çish dush ti, aj çish doje. Andaj, nëse Allahu të ka furnizuar me logjik e me arsye, e me mendje të shëndosh, kjo çdo më thon se ti e di çish adhurohet Zoti. Adhruo të zoti që shka thonë zoti, të bareke, vë të alë. Onda i ka thonë, na e kaldzo, që shme të adhuruhe, na nuk dina, na nuk dina që shme të adhuruhe, veç ti na kaldzonë, subhanehu vë të alë. Ketra kanë thonë djetartë, se njëriju, sa do që të punoje, edhe me këta përfundoj, sa do që të punoje, sa do që të mundohet, sa do që të gjersitet, sa do që është i mirë, Sado, sado, e shumë sadoja, prapë se prapë ka takësir, ka kusur, ka nevoj mula, mu, mu ka nevoj më pastruhe, pse, se jena njërës, jena njërës, e Allah u ka dashtë, ju e dini hadithën e pengamberi sallallahu aleyhi sallem shkurt, njëri ju cili ka hub devën, dhe pengamberi aleyhi sallatu sallam ka thonë, aty e ka pos ujin dhe furlizimin, dhe ka me shkretini, ka hub devja, është rime vdekë, ka thonë, kër ka ardhë, qëtë shumë është gëzue, sa që i, i jam përzifi, alë ka thënë, o, oh, Allah, t'i e, ropëja, munë jam zotë i jotë. Qëtë shumë mishit dhe t'il farah ka gabu për i gëzimit të fuqishëm. E tha për nga mberi, sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu gëzohët me pendimin e njanit për juve, ma shumë se qëki. Ma shumë se qëki. Paramendon sa gëzohët, Allahu gjellëva ala. E Allahu a, a i prëvon i për i qëti g domos nëse Allahu me neve gjunaçart, me neve mëkatart gëzohet çështu, çështu gëzohet. Kur noi thona o Zot falma. O Zot falma se shumë kem gabuar, kem tepruar. Ma fal. Allahu çështu gëzohet. Dietar gënzon. Allahu piçiti gëzimit si privon pejgambert. Nuk ka val haram pejgamberve kët gëzim. E çish? Istimupendua. Istimupendua. Kjo nuk kjo nuk nuk nuk nuk, nuk nën kupton çë na mëndus sa ata kanë pas gjuna e mëkate. Jo jo jo ata ata ata nuk kan gjunohet me lloja ata gjunohet me nuk bajn mir po ata jan njerëz beshar kan mundsin dot nje dëvogël dikun sa mu pendue mir po për ato dëvogla ata pendohen sikur na kurbojnë atë mloja argument shikoni çka i thot Ibrahim i Zotit vet o tub aleina ne na mundsom u pendua këtu dijetar kan thon po tho po pendona kjo edhe më thell edhe më ma e thell ka than o zot ma mundso mupendue detar kan than aj leci po pendot leci po pendot po po i thot o zot nai hard si ti shik ti kum harue ja mban negligent me ka dal pimene qe spomuj kum haru mupendu ti kan prap te pendimi kjo esha alo me fuqishme pra ti e tu pendu thu elhamdullah u pendova ibrahimi edhe ndryshe po than do ta zot si ti si ti mshifsh nai hard si kum kum laku dikun kan prap Kështë ka argumenton, se njeri ju, njeri ju, sa do që punon, mundohë, sakrifikon, duhet me dit një sen, duhet më këthit e zoti i ti dhe gjithmon ka nevoj për faljen e ti, tha pengamberi sallallahu aleyhu sallem, as njani për juve nuk ka me hi në gjënet me veprën e tina, i tha nja rësullallah, as ty, as ty s'pas ke me hi me veprën tane, nëse është puna me vepra, tha as une, as une nuk hi me punën të jme, tha qësh hina nja rësullallah, Qysh him, a, a nuk him me që këta gjërime, e me që këta namaze, me qëto që që frenime, me qëka ina të jabab e dhejtës, nuk hina me qëto, me qëka ina, illa ejet e ghamme deni Allahu bi rahmetihi, tha vetëm si të në pranoja Allahu me mëshirën e tina, rëzimeja, aja kuptut? Aja kuptut se Ibrahimi është Ibrahim, sepse kretë këto a i ka të veprave, i ka kurërzue me ata se, o Zotë, si të më pranojshë, me mëshirën të të të të të të më refuzojsh me drejtësin të të të të të të lutë, po të lutë në me mpranuar. Andaj, na po agjerojmë, po valmi, po mundomi me të nërë, po mësojmë, po, po, po arvatme. Kënë nuk ban asë një qasë me menduhë na se na e na pranuar e beden, asë njëherë. Pse se na nuk i imponojmë zotit pranim? Andaj, i thojna Allah i ka bullë. Apo? Allah i ka bullë. سمو ندریشه elusim allahux jella wala che allah tabaraka wataala ne pronan adurima tona elusim allah subhanahu wataala che allah jella wala ne pronan ajrim namaz te gjitha e allah tabaraka wataala na takon me kete peigamber me njerste mir me u beker me umair me muamed sallallahu alaihi wasallam aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu inhu huwal ghafur rahim walhamdulillahirabbil alamin